وهو ما له قيام بذاته من العالم اما مركب من جسم جسمين فصاعدا وهو الجسم وعند البعض لابد له من ثلاثه اجزاء يتحقق ابعد الابادات اباد الثلاثه اعني الكول وعند البعض من ثمانيه اجزاء يتحقق تقاطع لبعض الثلاثه على زوايا قائمه و هوا لار شبیات ترتا خطبه منگا بیلی ما داغی نروستو حقائق داشاو دا ثابت تی علم وربانی متحقق دی عالم محدث تی عالم والی محدث تی ذکر عالم قدوا کسمر اعیانون و اعرازون یو اعیان دی او برسی شیری ستا و سکم اعیان دی اعیان جا مدعین دا او عین ست ہولے کیهی مال تو قیام ان begun بزاتی هی مال هو قیام ان begun بزاتی هی نو عین ویะ پا یو عین مراکبی او بالعین غیری مراکبه یو عین مراکبی او بالعین غیری مراکبی بل عین غیری مراکبی مراکب او غیری مراکب کم کے غیری مراکبی دا غیل دی و نومی خوده دا جیو غر فر او هغه ته دی جزلایا ته جزام وان شاء الله سفنم بریک کیست قرار روان دی اي ته دی سوال جوهر فرض او صورت هم وای او تاسو ویلي په هدا په لخت مته ویلیو کنه ویلي چې جزلایا ته جززه هاغه جستوي لا يقبل الانقسام لا وحمن ولا فرزن ولا اكل لا نو وهمنا او نه او نه چې نه تعالی نو وهمن نه فرزن ته وایي اغه جزه دې بالکل تکسين نخر ياغه جزه لا يتجزاوي غير استراضي استيزل سزيد له کوم چې دا خبره بره روانه ده روس نو علم اعيان وعراض يايان جمع ده عندك يا مون بذاته يا غي تايان وي دا پدوه کس مرئي او مرکبي او يا به شي غير مرکب كم چې غير مرکبي ياغه جزه جوهر جو فرد او جزه لا يتجزاوي اوس فرماي وهو مال له هو قیمون ب ذااتتی منل عاله میری چاانه د عالم ده په د معوته به اعترا کوې اعترا دا چې د هوظ سر رااج ک قیمون ب ذااتتی نو په کارداره ک چا ته د را جا کړی یانو ته د را جا کړی په و ک چېشی پرو دی په جواب اشاره کودي ته چې د معرب د معرف به منې تحتحي د معرفه د معرفه من کې څه شي معرف سوکته عین امو معرف سوکته که عمو به ذاته حیوانه ناتقه انسان کې اتحاد نه وي دی اتحاد ته اشاره کوي سوال بیا به دی مږي درجه اګه وې ځکه هغه معرف بیا مولای د چانه د معرفنا جواب چونکه دا قریبه که عمو به ذاته قریب دي او عینه اغا بائید دے نو مرجا قریب پکاری کبائید پکاری یو ترجیح دی تم حاصل در ازدک ایشات را جاکم دا قیام بی ذاتی ہی من العالم دا عالم اما مراکبون یا و سی شی مراکب و هو ج هو الجسم و اغا شی جسم دے مولانا لنڈا خبر دارا چکم عین چه مراکبی یعنی قیام بی تم ہی تمشی کی آغا مراکبی نو آغا چا سوے جسم دے و ل اوس جسم د څو اجزونه جوړ دی په دی کې د ما کرامو کو ما ک ا اخت لا دیوک وای ج مرقبب دی د دوه وجوونه سووک جسم مرقبب دی دی درې و جوزونه سووک و جسم مرقبب دی د ات جوونه نوڅدي په د یا واره ده تو اوجوزونه تو یې مارای ده رای مارای دا اته او جوزه رتی شه مرکب مده کوم خلک چی وای جسم د سورہ جوړل <سؤال> لري دواونه نو وای جسم په هغه شی ته وای چې په هغه کی ترکیب او د جوزه لایه تجزا دی ایا کی سی او د جزیلات تجزاه او چکم شه د تو وجودو نه جوړ شي نو هغه دا د ادوار خبرشته ترکیب مراغه ځکه دین جو سراغه نو شي راغه نو مدار د جسمیت پسو خبرو ده په دوا جسم بها غشي چې په هغه کې ترکیبي دوه خبره داره چې جسم بها غشي چاغه د جزیلات تجزاه ضد د جزیلات تجزاه او هغه په دوو جضو سره متحقق کېدلی شي په سوجو ځو سره په جسم د لپاره سوجو ځه پکار دی دوو ځه پکار دی دوه مرای جزه لایه تجز دوه مرای جسم کې درې جزه پکار دی سوجو ځه پکار دی درې جزه پکار دی جسم کې بلکې د اول به یو دلیل موه ان شاء الله رښتو راځي نو دوس نه به وې مړو کم سره چې وای د سوجو نه جوړ لیدو ځوا نو هغه د اروماده د جسمیت په نفسه ترکیب باندي او د دې سره سره چې هغه برځو ده جوهر فرسي شي زده هغه په حقوق بوص سره د شي سره وسره و یو دلیل ده تave یو جسم جوړي ده په جوزونه او یو جسم جوړي ده دری و جوزونه نو دا کم چې درېونه جوړي دي ته اجسام وي او کم چې دوه جوزونه جوړي وي وې کې نفسي جسمیت ته او چې کم د درېونه جوړي دي ته سړي اجزام په دې دریو جوجو وای نو اکثم معنا په جسمیت کې زیات نو په دې دریم جو سره کې شی په جسمیت کې زیات شو نو معلومه شوه دا خبره کې نفس جسمیت ته جوجو سره راځي جسمیت په چا تر راځي یو دې رسول جو زنا یو جوړ لري چا نه نو دې دریو جوړ لري تخلق کوي دا د په مقابله دې کې چې رغونه نو معلومه شوه خبره اج جسمی تفصیل وی وی چې سم تفصیل وی معلومه صدا خبره چې نف جسمی اتا هغه په ګو سره متحقق کیدل شي ځان کول وی په جسم کې دری اجزا پکې دي څو اجزا پکې دي درې ونه د مولا موقف هم داري چې جسم بدیتوایي چې ترکیبې پکې شیشې پکې او جسم بدیتوایي چې د جزله ته جزابه شي خلاف زید خو جسم دې ته وای چې ثقاتوع به کې راغلي په ابعاد الثلاثه جسم دې ته وای اه ابعاد الثلاثه سلاس... نه ثقاتوع لا پرې ده یعنی ابعاد الثلاثه به کې موجوده سوم ابعاد دې اب ثقره خبره دې مقام کې چې ابعاد دې یو توای طول یو توای عرض یو توای عمق یو توای طول بل عرض او بل سوی نو په جسم کې تریجو د زکه پکاردې چې یو پکې ترکیب راشي دمه دا نه چې دا غي مخالف شي ادرمه خبره پکې تدار چې تحقق د ابعاد الثلاثه پکې وشي نو ابعاد الثلاثه په علم او تحقق چې کم سه کم دری جو زکه چې ابعاد دری دي نو د هر قوت په مقابله کې یو جز دی د طول په مقابله کې یو جز د عرض په مقابله کې دا عمقم مقابلتی یو جوز نو کم کم سو اجزا پکار دی درین درین اجزا کم سی کم دا پکار دی مناسب طریقہ دا سرا یو جوز با که دی دلتا ماین اقشلی کل یو جوز با که دی دلته لکه یو جوز دا ملی سیب شو یو بل جوز با سرا که دی یو جوز کې خو دو طریقی ری. دا یو جزه کیخونه ده منشار طول شوه. در منشار در در ام جزه کیخونه ده منشار ده عرص شوه. نو یادسی کار خراح کلی شوه بلا. در در ام جزه کیخونه ده منشار چا شوه؟ ده عمق شوه. ده طول عرص عمق تا کراه لنو سو از دا فکاری در این. دمه طریقه داره. دمه طریقه داره. اول نکی ده دو جوزة. دا اوله که دا سو جوزه دوا نو چې دوا جوزه ده که Laborator دا منشه رتول شوه دا منشه رتول شوه نو درائم جوز کیده دوا دو جوزه خودی خیلی دا منشه رتول دا بل جوزه چه که خود رائمه نو په یو اعتبار منشه چا شوه لا عرض افا بل اعتبار سره منشه رتول شوه درومخ شوه نو تسیوی نو سو طریق وی دواه نو اول کا دا چې جسم د سوجو ه ډړ دو, دو درم دویم ک داې کڅه جوړ ځکهدي په کې او بلله خبره شر کوي چغ عادې سرلا سردي اوعادې سرلا حق به خوالله راځي اوعادې سرو تحقوق بالاه راځ چې یو سړی دریجو د کم چې کم کې نو اول جوس کې خو منشهه طول دویم کې خو منشه دریم کې خو منشره یا دوجو کې خو منشهه طول. دریم د دې چې کې خونده د دوی دو اعتبار لري په یو اعتبار سره د عرض او په بل اعتبار سره منشر دا خبره ختم شو صرف دومره دا خبره پاتې شو چې دا ټول ستو یو عرض ستو یو عمت ستو نو طول دې ته وې ختم مقروس اولاً تولي ختم مقروس ثانیاً عرضي او ختم مقروس ثالثاً د عمتی مثال زپښ کوم یا ختمه د دغه دیوال نبی دی دیوال تر راکاږي نو دا څه او د هغه دی وال هغه دی والته را کاو داس شي نو دا یو لا دی او داله نو عرضدي تن نه وایي چاغ به او طول دي تن وای چاغ به شي خې تن وای دغه عرض تن وایي چاغ به کمي ی او طول به وو دي زیایته دا را ي که نه خو داسې نه ګوره ماسې د سیکه نو داته چې خدا وکو دی او دا مستیل شکل ل زمونږ د جممات که نه دا مستیل ته مع ل والدس دتیو کم بیا ودس دتی سی شریو گوت دي نو اول ختم دتی فرس کڼدا شی شیشو تی او چې دسی مې فرس کڼدا ته شو او چې درم مې فرس کڼدا دتی شی شو موک شو درم مې چې فرس کڼدا دا خبره زاین کې ساتل پکاري کڼدا چې دا پروه هم کوم چا ام تو ګبان زاین ته دا, دا رازي چې عرض ورته نکمي او هم بیا عرض نکمي نه نه بسام مفروض مکو او د ختم دتی فرس کڼدا وتی شي او کدی سیمه پاراسکو نو ختم مقوس اولامن طول ختم مقوس ثانیا عرض او ختم مقوس ثالثا فکشن دا خبر زين کې ساتل پکاري دې سره یو بل خبر په زين کې ساتل پکاري د اول خط کې فرصت شید کنه د طول له د په یو جانب تقسيم کوري پسو جانبو خو دې عرض وي نو دې په سو جانبو تقسیم کوري په دواړي wallik زکه اول دې فرصت کړل نه هغه په کې موتبر شو هغه په شو د یو یو خپل اعتبار شو یو د هغه شو نسوب علي تقسیمي او دا درېم چې فرست کا نو ده وو سپوته تقسیمي په درو واني زه هغه ټول په کیمراغه او دا عرض په کیمراغه هه فلم شو نسو شو درې نو دا به دا پرواه هم کله کله حکمت کې ډېر راځي و یوه راتري هم خط چې فرست وایته دا وای چې اوس په درو تر تقسیمي نو دا خو یو خط له کده غوول نیو په دغه ولې نما جواب ک چې دا اول خط په راکل او کلیس نو نه په یو جانب تقسیمې ده خدای زموږ سره کار کوي او غقبل ور سره شونه پسو شو دا دریم دي چې کنو هغه د هړواله په دې کې درسو شو اندري شو نو په هر حال کدا خبر ازم ته مراضي نو خیر ده دا خبر خو زم ته را لکنه چې زموږ موقيف داري چې جسم مرکب دی رسو اجزاونه ده دریو زکه دي په کې ابعاد دي ته او ابعاد ثلاثه لري نو بیا خو کمش کم سو اجزا پکا دي دري وعند البعد من ثمانيه اجزاء ابعد ويعتاز اجزاء بكار سو اجزاء بكار او سما تعلق توجه راکای مولانا زاویانه زاویه و انحجاب الخطين لا على ثمنت یو خط بل خط را برید په یو طرف نه پدی بل طرف نو دي تسویل کی زاویه دي تسویل کی لکتا سو سوچو کی کړه لکدا خط کی کړه دسی یو خط تل او بل خط ماده دی طرف نه اغه او التکی یو کون کو. یو ګټه جوړه نه د دې څه ویل کی ځاوی خو کپایو تر پیښه سره پرې ده نو بیا ته نه ګډ جوړیږي نه جوړیږي مزاویہ دې تو الحذاب الخطه لا علی سنت بیا ځاویقدره خصمره یو ته ویل کیږي حادثه قائمه یو ته وی یو یو ته منفریجه یو خطه دا تر خلې او بل دی بالکل علی سیدا سره کاګا نقشې ما جوړه کړل تا کده څه را کاګا نو دې ته ویل دا خطو نه خطونه لکه هغه دیو دیمن د دې دین ته ما یو خطر آګنو الټم زابيه جوړکړه جوړ یا وای انت ته جوړکړه بلې بل طرف ته جوړکړه دلته یو یو طرف ته جوړکړه بلای بل طرف ته جوړکړه نو دې ته کې سو قایمي سلور مربا یو دتی داسی داسی داسی رسلو قایمه په مربا کې ختمه او که چرته یو حد بل <سؤال> خطنه را امریکا او خط یو طرف تکوب او طرف ته شيو لکه دا هغه دنه ما یو خطر را کاږي د دې سره نو ګوره دې طرف ته غټي زاویه پیدا کوي دې طرف موږ ته او هغه طرف ته تنګي زاویه پیدا کوي دې ګورن دې څو خطر افریدي نو دې طرف ته غټي زاویه پیدا کوي هدي طرف ته واړې نو دې غټ طرف ته دې ته منفريجي وي اده بل طرف ته پیدا کړي ته حاده یا مربع جوړ دغه کې سوزاویری سلو د دې مربع په دې منځ کې د سي خطر راکا غوډري اغه ګوټ نه دی ګوټه نو د مو مثلث ته نو صحیح مثلث ته کني چې په مربع خطره خطر راکا کې صحیح مربع جوړ کا اбяه مربع په دې منځ کې خطر راکا غوټرا په بین به شي جوړ شي مثلثین به جوړ شي په بین به جوړ شي دوه مثلث نو دته ویل کې د یو وخت او د دوه د پمصللت کې کې سچې کې لري وقایمۍ یو څه کې قائمۍ چې یو مصللت جوړوم نهای کې باوبل قائمۍ لکه د شي چې یو مصللت جوړوم اداو څور ادا مصللت څه ددا په کې قائم شه په کې په دابل په کې حادثه شه ددا یو پڅې څه کې قائمۍ یو په په مستتيل کې سو قائمي سلو مربا کې سو قائمي اب مصللت کې یو قائمۍ او ددا څه شي عادي دا خبره یاد شو وس امام د بر کریم مطلب سړي خلق وي وي پجستم کې اته اجزا پکاري سپکاري د تین دا خبره کې جسم دې ته وي چې یو مرکب وي جسم دې ته ویل کېږي ابعاد الثلاثه به پکي خو جسم و دې ته وي چې ال تکي ب تقاتو کړي ابعاد الثلاثو کو دولس تو زاویو ال تکي بچا ال تکي ب تقاتو کړي او شابه تقاتو کړي ال تکي وا ابعاد الثلاثه او تقاتو کړي دا دول زاوی ز تا ته لکشن د خیمه نو دي تل غورا ما او پم برک نو سوز زاوی غورا اے دا یو فات و زاول فرص کبلک په زین باندې جوځو چوي اے هنده سیمې په بل فرص راته و ایسو زاوی پیداې کړو نو سوز زاوی شته حتمی زاویې ری قائمه 1 2 3 4 داخو آسانه دا. <تصفح> وز بوره یو درین جوز می دلتا فرست که خوبشی که نه خوب فرست که فرس ای فرس دلتا که می فرست که و آغالیتنا آغالیتنا تشو شو ای دا میده سی فرست که نه سی زور میک ای ده پین مانه نو آغالیتنا بل سرمیشنه نو آغالیتنا ای ها گوره لگو چت کلات ای دلته تیواتا گوره ګورې دا نسته شونه ا سرت پوسو کنه هغه دې نه وته هوت کنه سپارښتنه دې کې بار د سره ټچ شونه دې یوا دې نه وښه دا نیم دې ټول خداره کنه دا ټول مجموعه ر کنه ولې مونڅو کوو څه نو ا دا چې دې سره ولګي نو بار ا پیدا کری بده کې بار څه پیدا کری په دد په لاندې ني طرف کې د دې په لاندې باندې طرف کې څه پیدا کړل وو سرور شو د دې او په دې بره طرف کې دوه پیدا کړل شو شو شپ د دې په لاندې دې یې کېم دوه پیدا کړل شو شو اته اته نه لس یو دو ټول ځوې سوچلې دوله ځوې شوونه رسیدګ نه کم خط او لې خط پرد کدا یو خط په دې پدې څه پرد کړ ترې دلته پرد کړ دلته هوا تا نو دې کې دلته ولګېد بس زاویې زا پیدا کې د لاندې طرف کې نو پیدا کې تلور دی فرق پیدا کې شپه د لاندې کې پیدا کېد او অলريډي مخکې نه تلور مخ کې وي هدا نه لس یو لس نو ټول زاویې سوچوي نو دې دې خبره کوي دی وی وی اول بدوجه وزا کې دی اول بدوجه ده د دې دامه دا منشر طول شي دا منشر کې شي ګورنر فرصت کې دا منشر جا شي ار چې نو دا ټول یې وسوښوي سنور شوي سنور آزاد په دیجه به کېدی دلته به کېدی دلته به ووزی دلته به سنور نور کيدي دلته به شي نو سنور آزاد نور شوه نو سنور او سنور ور وسوښوي د یو افعارق شو اته شو کنه نو مطلب دی وای راځو اجازه جوړل راځو دوی کی جسم دېته و کې پکیبه ترکیبي جسم دېته و جوهر دې داغه بس جوهر پر زيد وایي ځکه دېته و او جسم و اواز استلا سبب لري ود دې سره به تقاتو پیړي دې سره به شیکړي ته اواز په څو اوازو امر کې ګور اواز استلا تقاتو تقاتو دولست خبرې نه کولی دوی توقاتو به کړي په اواز استلا خصوصا ویو 200 دغه 200 زوی شو دغه شنه نور په خبره تاسو پوښوي ایمان پیسا فرض ننده لانده گور وعند البعض ربازو تنیز من سمانیت اجزا سو اجزاونا لیتحقق چمتحقق شی تقاطو در ابعاد السلاسو پا زوایان قایمو بانی پا چا مانی پا زوایان قایمو خدوزا دول سری ویلی امارتا پا کسووی آگا دول سمووی سو پید دوونا سو پید دریونا سو پید آتونا و سو پید آتونا و سلاللہ تبارک سلالل